Він гад їй давненько не дзвонив, і тому йому був потрібен якийсь час, а потім вирішив, що нехай говорить язик, а не він сам, бо язик в нього не дурніший. Костюченко не про таке здогадався, що треба щось робити, щось говорити, і навіть збагнув розливати горілку не в чарочки, а в гранчасті склянки підсок. «Я піднімаю цей тост за Олечку», – сказав язик, «бо знає її як чудову добру дівчину. Я познайомився з нею в метро і одразу зрозумів це. Бо ви не повірите, а я на другий день вже переспав. Ось як це було, устиг сказати він раніше, ніж йому не дали. В мене є один кльовий метод». Який? забув про горілку Вов. Алік про закусь. Оля скам'яніла, бо почала пригадувати те, чого не змогла. Дуже простий, сказав Костюченко, за допомогою меблевого магазина. Вся компанія ще зроду не чула такого тоста про імененець навіть на інших днях народження, і тому. Особливо почала слухати. Особливо вона, бо не могла згадати, де коли там були поміжних меблі. Значить так, я вибираю класний такий магазин з хорошою вітриною, щоб там була кухня. Кухня? – не повірив Вова, бо його уява малювала лише спальний гарнітур. І от ми зустрілися і починаємо гулять. Я говорю про те, про се, мовчу, хвилююся. І так ми доходимо до цієї вітрини з цією з кухнею, І от я зупиняюся біля неї раптом і замовкаю. І дивлюся туди крізь скло. І так мовчу, мовчу, жду, доки вона почне милуватися меблями. Доки не починають так жепотіти. Наче зірвалося в мене це саме собою. От якби нам з тобою, Олю, от таку кухню, він вмок, особливо Оля. Вовка теж, бо нічого не зрозумів і тому чекав, доки не зрозуміє ще щось. Було чути, як часто вчеться в годинку. «Я не поняв, – кахикнув Жорік, – при чому тут це?» Ти подумай, Алекс стримував сміх про що сказано, не про кухню, а про те, мовляв, що коли ми одружимось, то тоді я тобі таку куплю. Но, предложення до свадьби ж він не діє конкретно, невже неясно? Коли вона почула, що він мріє про спільну кухню, в неї от цього почався Сильний прилив крові в органи, неясно? Стало ясно Олі. Бо вона пригадала все це, незважаючи на стримане хихотіння Алька. І кров прилила не в органи, а в голову. Костюченко навпаки не дивився на неї, а в гранчак. Ну що, вип'ємо? Завершив він нарешті тост. Випили всі. Окрім Олі, бо вона горілки не пила, а стояла, дивилася на компанію. Слава Богу, що ця дура не прийшла. Бо яка ж вона дура, згадувала вона Танюху, допки хлопці закусювали, особливо Алік. Бо він швидко хотів підняти другий тост, навіть салат Олів'є не зупиняв його. А я хочу випити за Ольку, бо я соблазнив її з першого разу, продовжував він, а не з другого. Не в тому смислі, а в тому, що ми з нею ні разу і в кіно не сходили, чи на дискотеку. А один раз лиш зустрілися разом, і раз за помощью бомби випали він. «То ми за бомбу п'ємо?» – не врубався Жорік. «Я не врубався. Яка тут бомба?» – Оля сцепила зуби. «Бо бомба для неї була ще менш збагненною» ніж кухонний гарнітур на вітрині мебльової крамниці. Горілка від попереднього тосту поволі дійшла, але не суть сказаного. — Ти що, бомбив її? — наважився Вовка, бо тут не було чого зрозуміти так само, як і не зрозуміти. — Та ні, я на випускний вечір взяв шампусік і долив туди спиртяги. Грам сто п'ятдесят влазить, і носив у сумці».